«Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 23. Хіба це не фантастично?» – гукнула до Селести Маделін, коли вони мощувались на прекрасних місцях у першому ряду велетенської ковзанки. «Відчуваєш навіть холод від льоду. Бр. Цікаво, а де принцеси?» Хлоя затолила долонькою мамі рота. Ц. Маделін знала, що забагато говорить, бо почувалася збудженою та трішечки винною. Сьогоднішній день має пройти і справді фантастично, щоб виправдати ту прірву, яку вона створила поміж собою та Ренатою. Саме через Мадрін восьмеро шкулярів замість вечірки Амабели пішли дивитися льодове шоу. Мадрін поглянула на Зігі, який сидів за хлоєю, та тримав на колінах плюшеву іграшку. Саме Зігі став причиною того, що всі вони сьогодні тут, нагадала вона собі. Бідолашного Зігі не запросили на вечірку. Милий, маленький Зігі – у котрого не було татка і котрий, можливо, був маленьким психопатом. Та все ж. "Зігі, то ти на цьому тижні опікуєшся гіпопотамом Гарі?" запитала вона весело. Гіпопотам Гарі був класною іграшкою, що вихідних відправлявся у гості до когось із дітей разом із альбомом, у який треба було написати маленьке оповідання про вихідні, вклеїти фото та повернути його у клас. Зігі мовчки кивнув. Неговірка дитина. Джейн нахилилася вперед, як завжди, жуючи гумку. «Розважати Гаррі трохи стресово. Ми стараємося, щоб йому було цікаво. Минулого вікенду він ходив на американські гірки. Ой!» Джейн відсахнулася, бо один з безнюків, котрий сидів поруч із нею, в азарті боротьби з братом, садонув її по голові ліктем. «Джоше!» – з притиском сказала Селеста. «Максе, припиніть негайно!» Маделін розмірковувала, чи все гаразд з Селестою сьогодні. Вона виглядала блідою тамтомленою і з темними колами під очима, хоча на Селесті це виглядало як майстерний макіяж, котрий всім слід спробувати. Світло у залі поступово згасло, Хлоя вхопилася за мамину руку. Гучність музики дедалі наростав, аж Маделін відчувала вібрацію басів. Ковзанка заповнилася яскравими персонажами Діснею, що кружляли і кружляли навколо. Маделін окинула оком своїх гостей, Вогні прожекторів на льоду присвічували їхні профілі. Усі діти сиділи рівнесенько та дивилися вперед, захоплені видовищем, а батьки спостерігали за своїми малюками, зачаровані їхніми захопленнями. Усі, крім Селести, вона опустила голову та притисла долоню до лоба. «Я мушу його покинути», – думала Селеста. Часом, коли вона відволікалася на щось, ця думка спливала в мозгу і шокувала її з силою не меншою, аніж удар кулаком. «Мій чоловік мене б'є». Господи, Боже мій, що з нею відбувається? Усе це мудрування та раціоналізаторство. Глюк на Бога. Звісно, вона мусить його покинути просто сьогодні, зараз. Як тільки вона повернеться додому після шоу, вона одразу спакує валізи. Але хлопці будуть втомлені та капризні. Було дивовижно, сказала своєї матері Джейн. Мама подзвонила розпитати, як пройшло людове шоу. її дуже сподобалося. Він сказав, що хоче навчитися кататися на ковзанах. Твій дідусь обожнював ковзани і з тріумфом виголосила мама. «Нічого собі», – сказала Джейн, не даючи собі клопоту розповідати, що кожна дитина після шоу голосила, що хоче навчитися кататися на ковзанах. І не лише ті, що мали минуле життя. «Ти ніколи не вгадаєш, кого я сьогодні зустріла в магазині?» – сказала мама. «Рут Саліван». «Справді?» – запитала Джейн, дивуючись, чи не це справжня причина маминого дзвінка. Рут була мамою її колишнього хлопця. Як справи у зака? Добре, відповіла мама. Ну, він заручений. Справді? запитала Джейн, розгортаючи нову жульку. Вона поклала її до рот та стала жувати, розмірковуючи, які почуття принесла їй ця новина. Але щось їй відволікало незначне відчуття маленької катастрофи. Вона заходилася ходити по квартирі, розгрібати безлад, підбираючи диванні подушки та кинути на підлогу одяг. «Я не була певна, чи варто тобі про це говорити», – сказала мама. «Я знаю, то було давно, але він розбив тобі серце». «Нічого він не розбив», – відказала Джейн невпевнено. Він таки розбив її серце, але зробив це так ніжно, так шанобливо і з таким жалем, як міг зробити лише добре вихований 19-річний хлопець, котрий хоче поїхати у тур по Європі та спати з різними дівчатами. Тепер, коли вона думала про Зака, її емоції були схожі на спогади, про старого шкільного друга, когось, кого б при зустрічі на вечірці випускників, вона б із щирою ніжністю обійняла і не бачила до наступної зустрічі випускників. Джейн опустилася на коліна та зазирнула під диван. Рут запитувала про Зігі, спитала вона. Я показала їй фото Зігі з його першого дня у школі. І я уважно на неї дивилася, вона нічого не сказала. Хвала Бога, але я точно знаю, про що вона думала. Бо Зігі на тому фото трішки нагадує... «Мамо, Зігі ані трохи не схожий на Зака», – відрізала Джейн, піднімаючись з колін. Вона терпіти не могла, коли ловила себе на тому, що вдивляється в гарненьке киличоко Зігі, та шукала знайомі риси – губи, ніс, очі. Часом їй здавалося, що вона щось помітила, щось таке невловиме лише краєм ока, і тоді вона, здавалося на мить помирала, перш ніж швидко хопитися за думку, що Зігі – це тільки Зігі. «Я знаю», – сказала мама, – «зовсім не схожий на Зака. І Зак не батько Зігі «Я знаю, моя хороша, господи, я знаю, ти б мені сказала». «Більше того, я б сказала Закові». Зак позвонив після того, як народився Зіги. «Ти нічого не хочеш мені сказати?» запитав він напруженим і дещо піднесеним голосом. «Ні», – відказала Джейн і почули, як він видихнув із полегшення. «Я знаю», – сказала її мама і швидко змінила тему. «Скажи мені, ти зробила трохи хороших фоток із тою класною іграшкою. Тато зараз відправить тобі адресу чудові місцини, «Де ти їх можеш роздрукувати? За скільки там коштують фотки?» «Біле, скільки?» «Та ні, фотки Джейн, ну ті, які вона має зробити для Зіги». «Мам!» – перебила її Джейн. Вона увійшла до кухні та підняла з підлоги рюкзак Зіги. Перевернула його, нічого не випало. «Мам!» «Все добре, я знаю, де роздрукувати фотки». Мама проігнорувала її слова. «Біле, послухай мене, ти казав, що знайшов вебсайт». Її голос стишився. Джейн зайшла до спальні Зіги, де він сидів та грався лего. Підняла простирадла та струсила їх. «Він відправить тобі адресу сайту», – сказала мама. «Чудово», – відповіла Джейн неуважно. «Мушу йти, мамо. Подзвоню тобі завтра». Її серце калатало в грудях, Джейн притисла до чола долоню. «Ні, точно ні, вона не могла впороти таку дурницю». Зігі підвів голову та здивовано на неї поглянув. «Схоже, у нас проблеми», – сказала Джейн. Коли Мадрін підняла слухалку, там панувала тиша. «Ало?» – знову сказала Мадрін. «Хто це?» Вона почула плач і невиразні, незрозумілі слова. «Джейн?» Мадрін раптом упізнала голос. «Що трапилось? Що таке?» «Та нічого», – сказала Джейн і схлипнула. «Ніхто не помер. Це навіть трохи смішно, що я взагалі через це плачу. Що трапилось?» «Просто, ох, що тепер усі мами про мене подумають?» Її голос затремтів. «Хто взагалі переймається? Що вони собі думають?» – запитала Мадрін. «Я переймаюся. Джейн, скажи мені, що таке? Що трапилось? Ми його загубили, Джейн продовжила схлипувати. Кого загубили? Зігі? Мадлен відчула, як її наповнює паніка. Вона панічно боялася загубити дітей, то швидко згадала, де вони. Хлоя у ліжку, Фред читає з Едом, а Абігел ночує у татка, знову. Ми залишили його в кріслі. Я пам'ятаю, як подумала, що буде катастрофа, якщо ми його загубимо. Уявляєш? Я про це подумала, а потім у Джоша пішла з носа кров, і ми всі відволіклися. Я залишила повідомлення в бюро знахідок, але ж на ньому не було жодних хлеб чи поміток. Джейн, я тебе не розумію. Гіпопотам Гаррі. Ми загубили Гаррі. Тея. Ось проблема дітей покоління ігрик. Вони легковажні. Гіпопотам Гаррі був у школі більше 10 років. А та дешева синтетична іграшко, якою вона замінила Гаррі, огидно тхне. Зроблено в Китаї. Обличчя у того гіпопотама геть непривабливе і недружнє. Харпер. Послухайте, справа не в тому, що вона загубила гіппопотама Гарі. Справа в тому, що вона вклеїла в альбом фото тієї маленької особливої групи, котра пішла на льодове шоу. Фотки побачили всі діти і всі подумали, чому ж мене не запросили. Як я вже казала Ренаті, це було дуже нерозважливо. Саманта А знаєте, що мене найбільше шокувало? Що то були останні фотографії гіппопотама Гарі? Гіппопотам Гаррі – традиція школи. Гаррі, вибачте. Це не смішно. Зовсім не смішно. Габріел. Господи, який хай піднявся, коли бідолашна Джейн загубила шкільну іграшку. І всі старанно вдавали, що нічого страшного не сталося. Та насправді всі вважали інакше. А я думаю, люди, може ви трохи своїм життям поживете? О, скажіть, я схудла з того часу, як ми побачились в останнє. Я скинула три кілограми. Розділ 24. За два місяці до доброчинної вечірки. «За зелених!» – гукнула Мадлен, прискаючи зеленим лаком для волосся на голову Хлої для атлетичного карнавалу. Хлоя та Фред були дельфінами, колір їхньої команди зелений. І це було прекрасно, бо Мадлен зелений личив. Коли Абігіл началася в початковій школі, її команда обрала жовтий колір, а в жовтому Мадлен виглядала жахливо. «Ця штука кепсько впливає на озоновий шар», – сказала Абігіл. Справді, Мадлен махнула балончиком повітря. «Хіба ми не вирішили це?» «Мам, не можна вирішити дірку в озоновому шарі». Абігел зневажливо закотила очі, жуючи свої органічні домашні муслі з зернятами заячої конюшини, чи що там у біса іще у них було. У дні, коли вона поверталася від татка, Абігел щоразу виходила з машини, завантажена їжею, ніби вона йде не додому, а у пустелю. «Я не мала на увазі, що ми полагодили озоновий шар, а мала на увазі ці спреї. Ну, щось там у них». Маделін підняла пляшку з лаком та насупилася, намагаючись прочитати написи на пляжці. Однак шрифт був дуже дрібним. Колись у неї був хлопець, котрий вважав, що вона гарненька, але дурненька. Так і було. Увесь час, поки вона з ним зустрічалася, вона почувалася гарненькою та дурненькою. Виявляється, донька підліток змушує себе почуватися так само. Хлор втор вуглеводній, сказав Ед. Спреї більше не містять хлор втор вуглеводнів. Байдуже, відказала Абігел. Близнюки думають, що їхня мама виграє мамський забіг, сказала Хлою. Мадлін заплітала їй зелене волосся у колоски, але я їм сказала, що ти бігаєш мільйон разів швидше. Мадлен засміялася. Вона не могла собі уявити, як Селеста бере участь у забігу. Вона, мабуть, побігла б у зворотньому напрямку чи навіть не почула пострілу стартового пістолета. Вона завжди така неуважна. Думаю, виграє Боні, сказала Абігел. Вона швидко бігає. Бонні перепитала Мадлін. «Е...» – застережливо промогикав Ед. «Що?» – вибухнула Абігел. «Чому б їй не бути швидкою? Я думала, вона більше захоплюється йогою та іншими подібними штуками. Не кардіо!» – пояснила Мадлін та знову заходилася заплітати хлою. «Вона швидка. Я бачила, як вона бігла з татом на випередки. І Боніс значно за тебе молодша, мамо!» Ед закашлявся. «Ти дуже смілива дівчинка, Абігел!» Мадлін засміялась. «Колись, Абігл, коли тобі буде 30, я тобі повторю деякі речі, які ти мені говорила за останні кілька років». Абігл кинула ложку. «Я просто хочу сказати, щоб ти не засмучувалася, якщо не виграєш». «Добре, добре, дякую», – сказала Мадрін заспокійливо. Вони з Едом сміялися з Абігл, коли та й не думала жартувати. Абігл не могла зрозуміти, чому їм смішно, і соромилася, а потім сердилася. «Я не знаю, чому ти з нею постійно конкуруєш». І злістю сказала Абігел. «Ти ж не хочеш знову заміж за тата, правда? То в чому проблема?» «Абігел», – сказав Ед, – «мені не подобається твій тон. Будь з мамою чемно». Мадлін легенько кивнула Еду. «Господи!» – Абігель відсунула свою тарілку та встала. «От халепа», – подумала Мадлін. «Ото ранок почався». Хлоя провела сестру поглядом. «Тепер я навіть не можу говорити», – Абігел тремтіла. «Я не можу бути з собою у власному домі. Не можу розслабитись». Мадлін згадала першу істерику Абігел, її тоді було майже три роки. Мадлін тоді думала, що в Абігел ніколи не буде істерик, звісно, завдяки її педагогічному таланту. Тому бачити, як маленько Абігел накрило емоційною хвилею, було справжнім шоком для Мадлін. Вона хотіла їсти шоколадну жабку, котру впустила на підлогу у супермарк. Треба було просто дозволити бідолашній дитині з'їсти ту жабку. Абігель не треба драматизувати, заспокойся, будь ласка, сказав Ед. «Дякую, любий. Сказати, жінці заспокоїться завжди спрацьовує, хіба ні?» – подумала Мадлін. «Мам, я не можу знайти червик», – закричав Фред із коридору. «Хвильку, Фреде, гукнула у відповідь Мадлін. Абігель повільно похитала головою немов от здивування, що їй доводиться терпіти таку обурливу поведінку. «Знаєш що, мам?» – сказала вона, не дивлячись на Мадлін. «Я думала сказати тобі це пізніше, але скажу зараз». «Мам!» – заверещав Фред. «Мама зайнята!» – і собі закричала Хлоя. «Глянь під ліжком!» – гукнув Ед. У вухах у Мадлін зазвеніло. «Що таке, Абігіл?» «Я вирішила, що житиму у тата та Боні. «Що ти сказала?» – запитала Мадлін, але вона почула. Вона так давно цього боялася, а всі казали «Ні-ні, цього ніколи не трапиться, Абігіл. Так ніколи не вчинить. Їй потрібна мама». А вона знала, що так буде. Вона хотіла накричати на Еда, запитати «Навіщо ти сказав їй заспокоїтися. «Я думаю, так для мене буде краще», – сказала Абігель. – «у духовному плані». Вона перестала тремтіти і спокійно забрала свою тарілку зі столу до раковини. Нещодавно вона стала ходити точнісінько, як боні із прямою немов у балерини спиною і поглядом, спрямованим у якусь духовну точку на обрії. Хлоя скривила личко. «Я не хочу, щоб Абігель жила із татом», – і по щічкам покотилися сльози. Зелена фарба, якою була намальована блискавка на її щуці, потекла. «Мам!» – загорла Фред. Сусіди подумають, що його вбивають. Ед затолив обличчя руками. «Якщо ти справді цього хочеш», – сказала Маделін. Абігел повернулася від раковини та подивилася в її очі, і на хвильку вони були лише вдвох, як усі ті роки – Маделін та Абігел, дівчата Маккензі. Тоді, коли життя було спокійне та тихе, коли вони разом снідали у ліжку перед школою, сидячи поруч, опираючись на подушки і тримаючи на колінах книжки. Мадлен пильно дивилася в її очі. Пам'ятаєш, Абігел? Пам'ятаєш нас? Абігел відвернулася. Справді хочу. Ст'ю, Я був на тому спортивному карнавалі. Мамський забій був біса смішний. Вибачте мені мою французьку. Ті жіночки. Ви б подумали, що вони в Олімпійських іграх змагаються. Серйозно. Саманта. Дурня це все. Не вірте тому, що наговорив вам мій чоловік Ніхто нічого не сприймав серйозно. Я так реготала, мало по підлозі не каталася. На спортивному святі був Натан. Коли Мадлін зіштовхнулася з ним біля стійки з паруючими кубасками за ручку і скай, вона не могла повірити власним очам. Це ж треба саме сьогодні. Зазвичай на спортивні свята приходило небагато батьків. Хіба лише вони були в декреті, чи їхні діти мали особливі спортивні успіхи. Аж ось він, колишній чоловік Мадлін, на Спартакіаді, Взяв вихідний, щоб прийти на свято. У смугастім з та шортах, бейсболці та сонячних окулярах. Просто собі уніформа хорошого татка. Ага, то ти вперше прийшов на свято, сказала Мадлін. Вона побачила навколо його шиї маленький свисток. Господи, то він ще й волонтерить? Справді бере участь? Ед був із тих чоловіків, які зголошуються поволонтерити для школи. Але сьогодні у нього дедлайн. І Натан тепер прикидається Едом. Прикидається хорошим чоловіком і всі вірять. Точно, широко усміхнувся Натан, і враз його усмішка сповзла з обличчя, бо він раптом усягнув, що його старша донька теж ходила на подібні свята у молодших класах. Звісно, тоді він був дуже далекий від будь-яких шкільних подій Абгіл. Вона не була спортивною дівчинкою, але грала на скрипці, і Натан із Бонні відвідували всі її концерти без пропусків, радісні, усміхнені, вони аплодували із таким захватом, ніби постійно були поруч, ніби це вони возили її на ті уроки-скрипки у Петершам, де завжди ніде припаркуватися, ніби вони допомагали платити за всі ті уроки, які так били по кишені Мадлін. Вона виховувала доньку сама, а її колишній чоловік не давав їй ані цента. Аб тепер вона обирає його. Абігл з тобою говорила, Натан злегка скривився, ніби говорив про якусь делікатну проблему з здоров'ям. «Про те, щоб жити з тобою?» – запитала Мадлін. «Говорила, сьогодні зранку. Їй стало боляче. Вона фізично відчувала той біль, як ото грип починається, як зраду». Він подивився на неї. «Скажи, ти...» «Я згодна», – сказала Мадлін. «Вона не дасть йому можливості зловтішатися. Нам треба домовитися про гроші», – сказав Натан. Тепер, коли він був хорошим чоловіком, то платив аліменти. Часно і без скарг. І ніхто з них не згадував ті 10 років життя Абігель, коли її утримання, харчування та одяг вочевидь нічого не коштували. "Тобто ти хочеш сказати, що тепер я мушу платити тобі аліменти?" запитала Мадлен. "Ні, я зовсім не це мав на увазі", Натан виглядав шокованим. "Ну, але ти маєш рацію так правильно, якщо вона більшу частину часу житиме у тебе. Зрозуміло, що я в тебе жодних грошей не візьму, Меді", перебив її Натан. "Ніколи після того, як я не не міг усі ці роки". Його обличчя скривилося. «Послухай, я знаю, що був не найкращим батьком, коли Абігел була маленькою. Мені взагалі не слід було згадувати про гроші, просто у нас нині трохи сутужно». «Може, варто продати твою модну спортивну машину?» – запитала Мадрін. «Може». Натан виглядав переляканий. «Варто. Ти маєш рацію. Хоч вона однаково не коштує так багато, як ти думаєш». Скай дивилася на татка великими переляканими очима, вона швидко блимала, як колись Абігел. Мадрін побачила, як Натан щиро усміхається маленькій дівчинці та стиснув її пальці. Вона засоромила його. Засоромила, коли він стояв отут і тримав за ручку свою доньку, схожу на безпритульне дитя. Колишні чоловіки мали б жити в іншій частині міста, і діти їхні повинні навчатися в інших школах. Має бути якийсь закон, котрий запобігав би таким ситуаціям. Ніхто не повинен долати почуття зради, болю та провини на спортивному святі своєї дитини. Такі почуття взагалі не можна виносити на публіку. Навіщо ти сюди приїхав, Натане? зітхнула вона. Що? запитав Натан. Мадлін зараз почнеться мамський забіг. Ви готові? То була вчителька початкової школи панна Барнс. Волосся зв'язане у хвостик, вона світилася, немов американська чир лідерка. Свіжа і стигла, немов солодкий стиглий фрукт, навіть за забоні. Під очима не мішків і ніде інде не мала. Усе в її яскравому молодому житті було якимсь простим та веселим. Натан зняв окуляри, щоб краще її роздивитися. Її присутність явно покращила йому настрій. Едби зреагував так само. «Завжди готова», – пані Барнс відповіла Маделін. «Детектив-сержант Андріан Квінланд. Ми вивчаємо взаємини жертви з усіма батьками, котрі були присутні на доброчинній вечірці». «Харпер. Так, між іншим, у мене є певні теорії». «Стью. Версії? Немає жодних. Маю лише похмілля». Розділ 25. усі матусі початкової школи зібралися у нерівну пустотливу шеренгу біля лінії старту забігу. Від їхніх сонцезахисних окулярів відбувалося сонце. Небо стояло високе і синє, на обрію вигравало сапфірове море. Джейн усміхалася до інших мам, а вони усміхалися у відповідь. Все було просто чудово, дуже по-товариськи. Впевнена, що це все лише твої страхи, сказала їй мама. Усі забудуть про ту пригоду на орієнтаційні зустрічі. Джейн дуже старалася улитися в шкільні спільноти. Двічі на місяць чергувала у шкільній їдальні. У понеділок зранку вона та ще одна мама допомагали пані Барнс перевіряти техніку читання у школярів. Вона вічливо спілкувалася з мамами зранку, коли заводила сина до школи. Та по обіді як забирала. Вона запрошувала дітей у гості погратися. Але все ще відчувалося, що щось не так. Було щось у легкому повороті голови, у смішках, що не торкалися очей невловима хвиля осуду. Це все не страшно, повторювала вона сама собі. Це все дурниці. Не треба так переживати й боятися. Цей світ – коробок для обідів, бібліотечних сумок, збитих колін та брудних личок. Немає жодного зв'язку із жахіттям тієї теплої весняної ночі яскравим світлом, що дивилися на неї з телі немов лихе оку, рук, що стискали її горло, та шепоту, що вгризався в її мозок. Не думай про це, не думай. Джейн помахала рукою Зігі, котрий сидів на трибуні разом з іншими першачками під пильним оком пані Барц. «Ти ж розумієш, що я не переможу?» – запитала вона його зранку за сніданком. Деякі з мам займалися з персональними тренерами. Одна з них мала бути тренерка. «На старт!» – проголосив Джонатан, приємний тато, у декреті він також ходив на льодове шоу. «Скільки це взагалі метрів?» – запитала Харпер. «Щось та фінішна лінія занадто далеко», – сказала Габріел. «Це що, Рената і Селеста тримають фінішну стрічку?» – запитала Саманта. «Як їм взагалі вдалося від усього цього відкараскатись?» «Мабуть, Рената сказала, у Ренати розщеплена гомілка». перебила її Харпер. «Це, між іншим, дуже боляче». «Дівчатка, нам слід розім'ятися», – сказала Бонні. Вона була одягнена так, ніби зібралася провести урок з йоги. Жовту майку, що сповзала її з одного плеча, вона вправно закинула ногу та, узявшись за носок, протягнула її до сідниці. «До речі, Джес, запитала Одрі, чи то Андрея, Джей ніяк не могла запам'ятати, як їх звуть. Вона підійшла, притул до Джейн та звернулася до неї таким тихим, втаємниченим голосом, ніби збиралася відкрити страшну темну таємницю. Джейн вже до цього звикла. Позавчора жінка так підійшла до Джейн та пошепки спитала, «Сьогодні ж бібліотечний день, чи не так? Мене звати Джейн», – відповіла Джейн. Їй це не образило. «Вибач», – сказала Андрея чи Одрі. «Послухай, ти за чи проти?» «За чи проти чого?» – здивувалася Джейн. «Дівчата», – скомандував Джонатан. «Капкейків», – сказала Одрі чи Андреа. «За чи проти?» Вона «за», – запевнила Мадрін. «Поліція зануд». «Мадрін, нехай вона сама вирішує», – запротестувала Одрі чи Андреа. «Вона, мені здається, дуже свідомою щодо свого здоров'я». Мадрін закутила очі. «Ммм, я люблю капкейки», – сказала Джейн. «Ми організовуємо петицію, щоб заборонити батькам приносити до школи капкейки на день народження», – проголосила Андрея Чи Одрі. «Нині у світі просто епідемія ожиріння, а ми через день пригощаємо дітей солодкою випічкою». «Я ніяк не збагну, чому ця школа так поведена на петиція», – роздратовано сказала Мадрін. «Це ж така конфронтація. Чому ви просто не ведете пропозиції?» «Дівчата, будь ласка», – Джонатан підняв свій стартовий пістолет. «Джонатане, а де Джесі?» Запитала Габріел. Усі мами були трішки схиблені на дружині Джонатана з того часу, як у неї взяли інтерв'ю для ділової рубрики Вечірні програми новин». Вона виглядала чудово, говорила дуже розумні та чуткі речі про поглинання компанії та майстерно поставила журналістів на місце. А ще Джонатан був красунчиком, майже як Джордж Клуні. Тож постійні нагадування про його дружину мали за мету продемонструвати, що вони не помічають його краси та шарму і ані трошечки з ним не фліртують. Вона в Мельбурні, відповів Джонатан. Припиніть зі мною розмовляти на старт. Жінки підійшли до лінії старту. Боні так професійно виглядає, прошепотіла Саманта, побачивши, як Боні зігнулася та стала у стартову позицію. Я майже не бігаю зараз, відказала Боні. Це шкодить зв'язкам. Джейн побачила, як Мадалін змірила Боні швидким поглядом та міцно вперла носок кросівка у землю. Досить балачок, прикрикнув Джонатан. Мені подобається, коли ти командуєш Джоантне, сказала Саманта. «Приготуватися?» «Це все мене нервує», – сказала Андрея чи то Одрі. «Не уявляю, як бідолашні діти», – пролунав постріл. Тея, у мене є своя думка про те, що могло статися, але я не хочу погано говорити про мертвих. Як я кажу своїм чотирьом дітям, як не може сказати нічого доброго, то мовчи.